А народ наш такий дурний, що радий. А вже ж душа є, душа житиме на тому світі у царстві небесному. І він стукає пужавному в землю. Немає царства небесного. Уже ніколи не буде. Ото треба жити на цьому світі. Хула на Бога, до добра не доведе.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 Вбирає все, вбирає. Проснеться. А проснеться-то розкаже всім, чого надивилася. Ой, розкаже. На балака квас. Нема душі ні у кого. Може, в тебе нема. Бо такі немали душі і не мають. А у Христини є душенька. Балакаю з нею.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 так і колись, гріз сказати. І нажилися трохи. А що вона бачила? Як свічка. Галя музика і справді худенька, І тоненька, як свічка. Вітерець теплий хлюпотить волоссям на її голові, Наче то воле полум'є здригається, І плаття полощиться на грудях. Довкола ніг. Дівчина стоїть неподалік на причілку хати під вербою і тихо співає. Нема мого маленького.